Положителни и отрицателни състояния на живота 14-та лекция от четвърта година на Общо култен клас Държана на 14 януари 1925 г. Размишление Бе прочетено резюме върху темата «Отличителните качества на човешката и на Божията любов». Бяха прочетени няколко от работите върху темата «Отличителните черти на ума, сърцето и волята». За следният път ще пишете върху темата Отличителните черти на силата и на материята. Който не може да пише върху този въпрос, нека пише, а който не може, нека си помисли малко. Ще ви запитам сега, какво се подразбира под думата проекция? Тя не е българска. В тази дума се среща с ричката Ек, еко, което означава отзвук, отклик от нещо. Проектирам, значи отправям се към нещо. Англичанинът употребява думата сей, която значи кажи на мене. В българския език пък имаме думата се значи българинът се отправя към земята. И в единия, и в другия случай това изразява активност, действие. Да се е нещо или да кажа някому нещо е почти едно и също, само че в единия случай се говори за земята, а в другия случай се говори на човека. Първоначалният език е включвал всичко в себе си. Сегашният език включва формите. Той е изгубил две свои качества, а именно съдържанието и смисъла. Всички трябва да се стремим да се върнем към първоначалния език, който наричам Божествен или език на ангелите. Какво се разбира под думата проекция? Отговор. Тя е латинска дума и буквално означава «хвърлям». Какво е човекът на Земята? Проекция ли е? Щом е проекция, тогава де е неговата точка, от която се проектира? Един математик трябва да знае за себе си от де се проектира. Например, Учените трябва да знаят от коя точка се проектира Слънцето, което изпраща своята светлина. Ако всеки човек е проекция, де е тогава неговата реалност, от която се проектира? Отговор Човек е сечение, а отделните му части представляват проекция. Разбрано ли е това? Не е разбрано. Не мислете, че човек не може да разбере неразбраните работи. Неразбраните неща са всъщност разбрани, само че те не могат да се изкажат. Например, вие закусвате хляб с мед. Не го ли разбирате? Разбирате го, но не може да го обясните. Не знаете съставните му части. Неговите отличителни черти, неговата слъчина, вие разбирате и можете да направите различие. Следователно, какво нещо е медът, вие знаете, без да знаете състава му и други неща за него. Значи, без да знаете подробностите на нещата, вие знаете Тяхната същина Вие, като седите сега, правите известна проекция. Какви проекции имате? Всеки от вас си има проекция. Допуснете, че се образува едно общество. Какво представлява това общество? Сбор от проекции. Всички тия хора говорят за хармонията. Думата «хармония» означава още и съзвучие. Например, в колко плоскости, в колко свята функционират седемте музикални тонове? В един свят, нали? В какво седи съзвучието на два тона? Отговор В съотношението на вибрациите когато два тона се допълнят, образуват съзвучие. Когато два тона не могат да се допълнят, ражда се дисонанс. Всички вие имате подобни възгъри за живота, казвате, трябва да бъдем добри. Трябва да бъдем истинолюбиви. Трябва да живеем в хармония. Вие казвате, че трябва да бъдете добри, но не можете да проявите тази доброта. Не, че я нямате вътре в себе си, но не можете да я проявите. Имате желание да рисувате, имате разбирания в това направление, но не можете да рисувате. Обичате музика, но не можете да свирите. Какво показва това? че човек има известни дарби, но не може да ги прояви. Изисква се известно усилие, за да прояви тези дарби. От какво проистича противоречието? Вземете, например, една елипса, която да представлява едно живо същество. Едната страна на това същество – може да стане положителна, другата отрицателна. Ако при това живо същество дойде друго някое и се докосне със своята положителна страна до положителната страна на първото, непременно между тях ще се роди дисхармония. Те ще се отблъснат. Ако обаче второто същество се докосне със своята положителна страна до отрицателната страна на първото същество, те ще се привлекат. Това са прости физически сили, които действат помежду си. Всеки човек представлява от себе си една такава елипса, около която има и втора елипса. Ще направя мисълта си малко по-ясна. Допуснете, че вие отваряте магазин близо до един богат търговец, който има много клиенти. Вие започвате да търгувате със същите стоки, каквито продава и вашият съсед. Какво става? Веднага между тебе и него се ражда състезание. Той не е доволен от твоето съседство. Но ако този богат търговец има син, а ти си учен човек или художник и пожелаеш да учиш сина му, той непременно ще бъде доволен от теб и тогава ще се разговаряте приятелски. Той ще ти каже, аз искам вие да ме посещавате често. Ще кажеш, да, той има интерес от мене. Не, в дадения случай... Вашите интереси съвпадат. Как? Ще ви определя това последния начин. Вие като учен живеете в един по-висок свят. В този свят се образуват друг род мисли, чувства и действия, които попадат, отразяват се добре върху този търговец. Когато човек се развива физически, около него някой път се образува един тъмен кръг или един полукръг от влиянието на отрицателните мисли и чувства в него. Такъв човек остава нещастен и каквато работа да започне, не му върви. Ако влезе в училище да учи, скоро го напуща. Ако захване да чете или да пише някоя книга, скоро я оставя наполовина. Започна някоя търговия. Всичко изгубва в нея. Не му върви. И най-после този човек казва Преследваме нещо. Защо? Защото той не постъпва съобразно този велик закон на природата. Разбира се, тази идея е отвлечена. Кои идеи са отвлечени? Които не се виждат. Ако вие не сте страхливи, то като се наблюдавате, има един начин, по който можете да наблюдавате най-напред едната част на вашето тяло, а после и другата част. Ще можете да забележите тия тъмни кръгове, които се образуват отвътре и отвън на вас. Когато в човека съществува една божествена идея, тя всякога му дава сила и възможност да преодолее мъжнотиите, в които живее. Тъй както в кораба се намира вътрешна сила, която преодолява вълните на морето. Така и всеки човек, запасен с божествена енергия, преодолява мъжнотиите. И ние Както корабът, по същия начин пътуваме в един свят, в който има мъщноти. Този свят е воден, следователно в него стават пертурбации. Неорганизиран е този свят. Сега ние минаваме през една велика фаза на своя живот. Ние се намираме в морето, но не можем да живеем там. Трябва да излезем на суша. Докато излезем на сушата, още дълго време има да пътуваме в този кораб, на който веднъж сме се качили. Мъшнотиите, които срещаме в живота си, са естествени, затова не питайте защо идват машнотиите. Всяка идея има своя отглас в света. Питам тогава, заслужава ли да съществуват тези идеи, които ние срещаме в света. Не заслужават, понеже те са проекции. При това в света има много неправилни проекции. Когато един учител започне да учи малките деца да пеят, каква е тяхната песен, каква е тяхната музика, те вземат невярно тоновете. Учителят трябва дълго време да настоява, докато тия деца освоят песента и започнат да вземат вярно тоновете. Питам, ако вие възпроизвеждате това детско пеене на фонографската плоча, какво ще излезе? Ще имате пеенето на едно дете, което прави усилия да пее добре. Какъв смисъл ще намерите в тия неверни тонове? Ще имате един начин, един път на усилие, по който е минало това дете. Питам. Един ден, когато това дете завърши своето музикално образование, нужно ли му е да се връща към неверните тонове, които някога е вземало? Не му е нужно. Същото е и с нас. Няма защо да се връщаме назад, да гледаме на нашите погрешки. Погрешката си е погрешка. Ама защо е направена? Защо, за какво? Както и да се обяснява, тя е направена. Единственото нещо е, че погрешката трябва да се поправи. Значи, той, което е потребно за нас, на първо място е, че всички трябва да бъдем умни. На второ място, всички трябва да бъдем разумни. Да бъдем умни, подразбирам да имаме в ума си вложени всички способности, чувства и сили, с които можем да работим. Да бъдем разумни, значи да знаем как да употребим в даден случай тия способности, чувства и сили. На трето място. Трябва да имаме морален или духовен устой на живота. Цялата сегашна наука почива върху тия принципи. Онези учени хора, които правят открития, са високо надарени. Те не са прости хора. Те разбират духовната наука. Някои от тях отдавна са минали тази школа, която вие сега минавате. За това те могат да правят такива открития. Казвате, проста работа е това. Питам ви, вие виждали ли сте какви са сложни тия математически задачи, с които работи някой математик? Някои религиозни хора мислят, че е лесно да се разбират с ангелите. По какво се отличава един ангел? Един ангел се отличава по това, че той може да разреши най-сложните математически задачи. Ако му дадеш една задача, например, колко атома има в Вселената, той веднага ще я изчисли. Ако му дадете да реши друга някоя задача, например, да изчисли живота на някой човек, в най-големи подробности, кога се е родил, кога ще умре, какво и кога ще преживее, всичко това той ще може да изчисли в най-големи подробности за всеки час, за всяка минута и за всяка секунда. Има известни формули, по които може да се изчисли всичко това. Обаче, Дадете ли такава задача на някой съвременен учен математик, той няма да я реши. Има адепти, учени хора, не от най-видните математици, които са писали учебници, работили са, но не са в състояние да разрешат една такава задача. Но дайте такава задача на един от тези учени, които учебници не са писали на които името не е известно на земята, те ще я разрешат. Аз бих казал, че учен човек е този, който знае какво ще му се случи в живота, за да го използва. Например, когато Йосиф беше в Египет, той знаеше всичко, каквото щеше да му се случи. Египетският цар сънува един сън, но никой от неговите умни и учени хора не можа да го изтълкува. Йосиф го изтълкува Той, което каза, така и стана. Той не само, че можа да го изтълкува, но същевременно даде проект, план, по който може да се спаси Египет. Умът и разумът на човека са необходими, за да може да се помага в мъжните минути на живота. Сега въпросът беше за любовта. Като казвам, че любовта не трябва да има обект, вие ще кажете, тогава на човека нищо не му трябва. Да нямаш обект в любовта си, разбирам, да не правиш материалните образи цел в живота си. Материалният образ трябва да съществува само като първостепенно, второстепенно, третостепенно, десетостепенно условие на живота ти, нищо повече. Трябва да знаеш, че неговата цена е временна, той е само едно условие. Преди милиони години ти си имал форма на животно, имал си рога, купита и опашка. В такава къща си живял. Ако сега ти се каже, че някога си живял в такава форма, в такъв образ, казваш, Нима, аз съм имал опашка? Да, този образ е бил само условие за твоя живот. Тогава си имал нужда от опашка, от рога и копита, но сега се намираш в нов образ, с ръце и крака. С по пет пръста на тях, с мозък, много хубаво устроени и така нататък. Той е едно друго условие за тебе. Може би след 2-3 милиона години пък ще се намериш в друга някоя форма. Тогава ти ще бъдеш пак същия човек с някакъв плюс отгоре, както при сегашните условия си човек без по-раншните си рога, купита, и опашка. Рогата изчезнаха отвън, а влязоха вътре. И сега човек носи рогата си отвътре и не ги показва постоянно, а само когато има нужда от тях. Казват за някой човек. Показва си рогата. Значи от човека има някъде скрити рога и само при известни случаи ги показва. Буквално ли трябва да вземем този израз, показва си рогата? Не, разбира се. Силата на рогата не седи в това, че някой ги носи на главата си, но силата им се показва в това, доколко могат да пробудат. Рогата са едно условие, чрез което може да се покаже силата. Тъй е и с тялото. И то е едно условие. Умът и сърцето в съвременния човек са същотота й условие. Човек не трябва да ги прави цел в живота си. Тие неща още утре може да се изменят. За в бъдеще умът на човека ще се увеличи. Граманна разлика съществува между ума на един човек и ума на един ангел. Разликата е почти такава грамадна, каквато между ума на един човек и на една жаба. Тогава какъв смисъл има да се хвалиш, че имаш ум? Да, можеш да се хвалиш колкото искаш между жабите и между хората даже, но дойдеш ли да се сравняваш с ума на ангелите, ще туриш всичкото смирение, което можеш да намериш в себе си. Дълго време ще чакаш, докато твоят ум стане като техния. Отде проистича човешката гордост? Човешката гордост проистича от това, дето човек мисли, че знае много, че той не е като другите хора, че неговият ум е много положителен, че знае всичко и така нататък. При това задайте му един от въпросите, какво нещо е Сириус, или какво нещо представлява съзвездието Орион, или какво нещо е Северната мечка, голямата мечка, малката мечка и вижте какво ще ви каже. Нали имате знания? Кажете какво има там? Не, човек трябва да каже на себе си. Чакай да видя какво знае аз. Като си задавате тия въпроси, у вас ще се родят подтици за правилна мисъл. Смирението всякога дава на човека благодат да мисли отвътре. Смирението е условие за развиване на ума в човека. Човек винаги трябва да съзнава, че има възможности за развиване на неговия ум и на неговото сърце. Ще ви задам един въпрос. Какво искате да постигнете сега на Земята? Това е един интимен въпрос, но задайте си го и вие сами на себе си. Какво иска да постигне онзи, който отива на училище? Някой напуща училището преждевременно, казват за него: той излезе от училището не го харесва. Кой губи в този случай? Този, който напуща училището или самото училище. Ако някой напусне училището, губи ли нещо? Ако друг учи в училището, печели ли нещо? Който учи, той печели всъщност. Професорите, учителите, които са в той училище, печелят ли нещо? Те може да имат материална печалба, но учениците завършват. Те ще благодарят, че са завършили, че учителите са ги учили. Тези, които не са завършили, казват, учихме в училището, но не можахме да свършим. Трябва по някой път да се връщате в училището, което сте завършили. След като завършиш, назначат те професор някъде или учител. В училището можеш да бъдеш в положението на човек, когато учат, или в положението на човек, който учи другите. Две фази има значи. И тъй. Земята е училище. Като завършите това училище, някои ще го напуснат, а други ще останат в него като професори с доста съблазнителна заплата. Тогава вие ще учите тези, които ще идват в училището. Питам, ами у нези, които няма да станат професори, къде ще отидат? В школата няма да бъдете повече, защото няма да има място за вас. Тогава къде ще отидете? Това са упражнения за ума, които често трябва да правите. Ще седнеш някой път на едно място, и ще се запиташ. Като свърша училището на земята, къде ще отида? Ако стана професор, осигурен съм на земята, но нямам това щастие. Подадох заявление, не ме приеха. Къде ще отида сега? Вие сега ще си кажете, тогава ще отидем на небето. В английски язик думата небе. Означава още и пристанище. Съчетанието на тие две думи случайно ли е? Или има за това някаква причина? Аз бих желал някой от вас да проучват филологията, да знаят происхода на думите. Често след като говориш на българи на много чудни работи, той цъка. Отде е произлязал този звук? Това цъкане Произлиза от вземането на въздуха вътре в устата. Интересни са условията, при които се е образувал този звук. Той все таки ще е произлязал от някое племе на далечното минало. Те се намирали при особени условия на живота и българите, които са живеели при тях, са възприели този слог. Сега той минава в речника като междуметие, като възклицание, като израз на очудване. Когато влизате в един клас, като вашия тук, има една опасност, която седи в това, че обобщенията, които се правят, са много силни. Знанието се предава повече чрез обобщение. Мнозина от вас ще си съставят понятие, че знаят много, и ще дойдат до положението да казват «Той, което се говори тази вечер, аз го зная. Не, това е една обща идея, обща разработка на въпроса, а вие трябва да го проучите и приложите. Ще изясня мисълта си. Да допуснем, че вие имате приятел, когато срещате като обикновен човек. В едно незавидно положение – в една проста форма. Вие не проявявате почти никакъв интерес към него и казвате «Обикновен човек е този мой приятел. Говори обикновени работи. Аз го знае. Познавам го добре». Вие не се занимавате с този човек, като че никаква полза не може да ви принесе. Казвате «Умът на моя приятел не е много развит». След 10 години обаче, този човек става учен, виден професор, знаменит лекар. В това време заболява дъщеря ви и вие отивате при този прост човек, викате го да лекува вашите близки. Вашите отношения сега ще бъдат ли същите, каквито при първата ви среща? Няма да бъдат същите. Защо? Той вече е друг. Питам, това, което той сега проявява, в него ли беше или после го е придобил? Ето, тук се изискват правилни разбирания, тънка мисъл. Има неща, които ние придобиваме, но има неща, които са в нас, придобити са, но трябва да се разработят. Изкуството на един художник в е. Изкуството на един художник седи в съчетанието на боите, а не в самите бои. Боите са купени от тук, от там, но съчетанието, което прави, е негово. То е субективно, но в него се крие гениалността. То е невидимо, но в невидимото е великото. Музикантът е велик не със своя инструмент, който издава тоновете но с съчетанието на тоновете, което той прави. Тоновете не са негови, но съчетанието на тия тонове е негово. Следователно, така и вие трябва да правите разлика между това, което е ваше, и той, което вие можете да съчетаете. Ваше е и онова съчетание, което може да направите между една добра ваша мисъл и едно ваше желание. Защото доброто, което може да направите, не е ваше. Ваше е само съчетанието на условията. Мнозина хора могат да направят едно и също добро, но за даден случай аз съм единственият човек, който може да направи това добро. Никой друг, не може да направи същото добро при същите условия. Моята гениалност седи в това, че аз съм първият човек, който има такъв прозорлив ум, да да бъда точно на това място, дето някой човек се нуждае от моята помощ. Ако аз отида втори, след като друг е направил доброто, в това няма никаква гениалност. Това всеки може да направи. Като казвам да направиш той, което никой не може да направи, подразбирам ти да си толкова прозорлив, че да си пръв на мястото, дето трябва да направиш това добро. В това именно седи твоят прогрес. В това седи твоето повдигане. Това значи да не изгубиш нито един случай, който ти се дава за развиване, за усъвършенстване или за проявяване на твоята душа. В беседата, която държах в неделя, казах, че съвременното художество не е нищо друго, освен едно цапало. Колко трябва човек да бъде внимателен в езика си, за да не се тълкуват нещата криво? Които от вас са художници, като чуят това нещо, ще си кажат. Учителя има предвид нас, нашето художество иска малко да ни постегне. Не, аз говоря принципиално: искам да обърна внимание на това, че художеството не седи в буите, които се турят на платното. Буите са едно цапане само, а истинското художество е в съчетанието на тия бои. Цената на една книга не седи в черните букви, напечатани върху нея, но в съчетанието на тия букви. Те са символи. Тие думи са черни, но като прочетете съдържанието на книгата, казвате, че тази книга е отлична. Значи, изкуството не е в боите. Всеки художник трябва да влага в своите картини нещо духовно. Само духовният човек може да влага нещо духовно. Духовното е невидимо. Който не може да чете, както трябва, той не може и да разбира. И в изкуството има четене. За да разбереш изкуството, трябва да знаеш азбуката му. Щом схванеш идеята на художника, ще разбереш и картината му. Следователно, там, дето може да се схване и разбере идеята, това е вече художество, а не цапало. И тъй, зад материалната, видима страна на картината, се крие идеята. Същото се отнася и до човека. Материалната страна на човека не е самият човек. Ако мислите, че човекът е това, което виждате, лъжете се. Вътре в човека има скрито друго нещо. Ако можете да прочетете в скритото лице, в скритите очи, в скрития му нос, в скритото чело, там ще видите скрит истинският човек. Невидимото в света е хубавото, красивото. И благодарение на това, че този човек е неуловим, той не може да бъде роб на условията, понеже е нематериален. Той всякога може да се изплъзне. Ти можеш да го държиш в робство, докато е свързан с дадени условия, но излезе ли извън условията, той е свободен. Така трябва да мислите. Ако вие мислите, че сте духовни, че сте независими от материалните условия, изведнъж ще се почувствате свободни. Например, аз мога да живея с една хапка хляб на ден. Кога? Когато зная как да използвам скритата сила, ако зная как да развия тази възможна сила в тази хапка хляб, но ако не мога, тогава ще ми трябва цял килограм хляб, както и на всички други хора. Значи мога, но само признание. Малкото признание е възможно и е много, а многото при незнание е невъзможно и малко. Тъй, защото когато човек иска много, той е невеж, а когато иска малко, той е учен човек. На духовният човек му трябва малко, но той изважда много нещо от това малко. Де ще се намери човекът в малкото нежно чувство? Според мен, човекът седи в малкото в деликатното, нежно чувство, а не в големия поток на чувствата. Човекът не е нещо грамадно. Той е нещо много малко, което се движи с такава грамадна бързена, че едновременно може да бъде навсякъде. Може да проникне през всички светове. Затова някой път той чувство се изгубва. Някой път Почувстваме в себе си нещо като светкавица, което веднага изчезва, защото ние сме обърнали в това време вниманието си към материалния свят. Заети сме с някои много груби работи. Мислим, че те са необходими за нас. Не, материалните неща са само условия за нас. Ти като човек трябва да познаваш себе си. В тебе е малкото чувство философите казват, че човек бил някаква голяма аура. Не е така. Аурата на човека представлява такава иллюзия, каквато и тялото му. Добре, ако взема една запалена клечка кибрид и я въртя бързо, тя ще образува около себе си един огнен кръг. Питам, целият кръг огнен ли е? Клечката в този кръг ли седи? Не. Движението на тази клечка в кръг представлява възможностите на движение на клечката и показва бързината на нейното движение. Сега, ако ви кажа, че земята не е толкова голяма, колкото си я представяме, какво ще разберете? Земята е много малка, но се показва голяма, Вследствие на бързината, с която се движи. Земята е толкова малка, че и едно дете може да я вдигне с пръста си. Как ще ме разберете? Това не може да се разбере. Ето как се разбира тази идея. Голяма е силата на Земята, а не количеството на материята. Да, силата на Земята е голяма. Но силата на Слънцето е още по-голяма. Вие ще кажете сега разбрахме това. Това обаче са математически вероятности, които трябва да се докажат, за да се разбере каква идея крият в себе си. Какво се подразбира по думата движение? Като ви зададох темата сила и материя, подразбирах да определите отношенията между духовното и материалното. Материята има форма, а силата няма форма. Тогава как може силата, която е нематериална, да има допирни точки с което е материално? С този въпрос от хиляди години насам се се занимавали най-видните философи в Индия, в Египет, в Сирия, в Вавилон, Палестина. и съвременните учени се занимават, но той още не е разрешен. И след хиляди години още ще остане неразрешен. Дори и след като хората завършат своето развитие на земята, пак ще остане неразрешен. По човешки този въпрос може да се разреши, но не и от всички гледища. До известна степен ще се разреши, но не е всестранно. Все ще остане една част от него неразрешена. Когато се решава една задача, всякога в нея остава един елемент неразрешен. В неразрешеното седи бъдещето. Това значи, че за в бъдеще ще го разрешим. И тъй. Вие трябва да мислите, да бъдете смели и решителни, да не ви е страх от нищо. Един ученик, като се разговаряше с мене, ми каза «Учителю, мен не ме е страх от тебе», че аз не съм мечка да ти е страх, аз не искам да ви плаша. Каква радост ще ми причини това, че се страхува от мене? Дали се страхува или не – за мен е безразлично. За него не е добре, ако се страхува. Друг е въпросът, ако той по симпатия може да ми подейства със своя страх или със своето безстрашие. Страхът проистича всякога от материални обекти. Нищо повече. Вие трябва да имате правилни схващания за Бога. Бог обича хора които мислят. Той казва, елате да разсъждаваме. Вие казвате, не ни трябват разсъждения. Турците казват, не му търси края. То значи, седем ката нагоре, седем ката надолу. Не трябва да се мисли повече. Не, ще мислим и то разумно ще мислим, но няма да разрешаваме задачите. Казвам, започвайте, но не свършвайте. Ще кажете, това е едно противоречие. Как да не свършваме? Като казвам да започвате, но никога да не свършвате, подразбирам във вас да остане един вечен импулс към знание, което всеки ден да се разширява. Да не дойдеш до най-високото положение и да кажеш, че няма какво повече да се учи? Някои от вас мислят, че няма повече добродетели, че не могат да станат по-добри, че ти не знаеш още какво нещо е доброто. Ти си добър като човек, но като ангел още не си добър. Пък ако си добър като ангел, не си добър като архангел. Пък ако си добър като архангел, има други същества над тях, чиято доброта още не си достигнал. Пък не си тъй добър като херовим и най-после не си добър като Бога. Това са степени на доброта, които трябва да ти дават подтик. Зато и в Синца ви трябва да има търпение. В синца трябва да бъдете млади. У вас постоянно трябва да има един ламтеж за знание, за доброта. Упражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина – положителна. При тия упражнения – Различните енергии в тялото ви се балансират. Когато човек е здрав, когато чувства и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират. Но когато човек не е здрав, природата сама предизвика балансиране на тия енергии. Тя създава известна болест и с това предизвиква разни движения. Човек като боледува, започва да се гърчи, да се движи, става, ляга, а с това енергиите се регулират. Ако се урегулират правилно, човек оздравява. Ако не се урегулират правилно, човек заминава. Същият закон за балансиране на енергиите се отнася и до мислите и чувствата на човека. Когато човек мисли, енергията преминава от едното мозъчно полушарие в другото. Когато човек чувства, чувствата му служат същевременно да движат кръвта. Когато чувствата са радостни, те движат артериалната кръв и предизвикват положителни мисли в човека. Когато пък човек е скръбен, когато тъжи, кръвта става венозна. И се предизвикват отрицателни мисли в човека. Чувствата служат при кръвообращението на човека. Всички духовни процеси, които стават в човека, имат физически прояви в организма му. Между духовните и физическите прояви има пълна хармония. Някой казва: Защо трябва да правя упражнения? Разумно трябва да ги правиш. Това е закон на природата. Ако искаш да живееш нормално, трябва да правиш ред упражнения. Искаш, не искаш, ще правиш упражнения. Не от тебе. Ако доброволно не правите движения, природата ще ви застави на сила. Сега всички работи трябва да стават разумно. Онова, което ние вършим, искаме да бъде разумно обосновано, да няма в него противоречия. Човек може да живее по много начини, но разумно трябва да живее. Любовта ражда доброто. Доброто Носи живот, светлина и свобода за нашите души.